Час був моїм єдиним сучасником. Фрідріх Нічче Мені здавалося, що я пручаюся кожною клітиною свого молодого тіла. Однак якась страшна, майже дика і надпотужна сила шалено несла мене по нескінченно довгому безбарвному коридору, в туманному кінці якого маячила постать у білому. Не знаю, хто до кого наближався швидше, вона чи я до неї. Але з невиразної постаті раптово зробилася висока жінка спиною до мене. Широкий вільний хітон ховав обриси тіла, однак це була якась красива жінка з довгим білим волоссям, що безладно і безшелесно тріпотіло позаду неї. Довкіл було безвітряно, але волосся мінилося, як у млекенниці з обкладанки парімач. І ще дужча сила штовхнула мене до розкішного хітона та раптовий страх ударив в очі. Не обертаючись, жінка простягла до мене руку з чорною колючою квіткою. Загіпнотизована, я дивилася на страшний переливчастий колір пелюсток, майже відчуваючи колючки на стеблі однак летіла до тієї квітки з подвоєною швидкістю, не маючи сил опиратися, лише краєм свідомості розуміючи фатальність цього польоту. Що ж, я завжди жила життям метелика недовго, лише до тієї пори, поки не надходить пламить згоріти, спопиліти у чиїсь невинній магмі. Та навіть така спопиліла вирятовувалася для дальшого польоту, і до наступного попеління. Але я не знала, що діялося зі мною тепер. Чорна квітка в руці жінки без обличчя манила до себе, як дурман, і холодний здогад опік мій мозок. А що, коли це вічна жінка? Однак вона мала прийти з косою, стара і втомлена від безперервної своєї роботи.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 Четвер був моїм завжди днем, і він не міг мене зрадити востаннє. Жахкий, нестерпно палючий вогонь у мені і не дав думати. І все ж в якусь мить я відчула, що влетіла в тунель. Вогонь всередині того, що мало називатися моїм тілом, досягав критичної точки і зробив мене цілком відсутньою і безумною. Однак залишки волі продовжували диктувати мені думки. Я намагалася вхопитися за будь-що у пекельному тунелі. Та він був безлюдний, безпредметний і безголосий. Миттєва гостра радість прийняла мене, заглушивши навіть напади болю. Та це ж, мабуть, тунель Бориспільського аеропорту. Він осьось ось внесе мене в салон Боїнга на Франкфурт. Я пошукала очі мастюардесу, але біль знову розтнув їсто так, що я захотіла плакати. «Так, я можу плакати. Я на хірургічному столі. Я вже майже під ножем свого приятеля, Ячислава». «Боже, як він по-батькові, Боже!» «Ага, Олександровича, Ячислава Олександровича Сахацького. Але чому мій приятель робить мені так боляче? Хіба він не міг покликати анестезіологів? Що йому шкода моїх грошей?» А мене тобі не шкода, друже? Мені було так недобре, що я почала впадати в паніку. Та ні, це не хірургія, це таке франкфуртський літак. Він просто падає, він зараз впаде на червону черепицю німецьких дахів. І колір моєї крові зілється з кольором черепиці. Моя кров потече у майн чи у рейн. Ні таке у каламутний зимовий рейн. І ніхто ніколи не віднайде і краплі моєї крові. Люди, я ж можу вам бути донором. У мене універсальна кров першої групи. Чому ви мене не рятуєте для себе? Ні, цей хвалений Боїнг таки терпить катастрофу. Отже, мій порятунок – це моя особиста справа. Я ж ніколи не була панікером. Рятувальний жилет під сидінням. Що це? Хто мене навчив цього? Це тунель, а не сидіння. Це смертельний біль, що допікає мозок і паралізує думки. О, яка вселенська вага впала на моє п'ятдесятикілограмове тільце. Це занадто боляче. Біль розчавлює мене. Боже, одна надія на тебе. Рятуй мене хоч ти, Боже. За мною хряпали тисячі важких дверей але я вже не мала сили пручатися. Немов у доскопі переді мною відчинялася інша тисяча дверей, і я здалася на Божу чи ще чиюсь волю. Я була десь так далеко і так високо, що раптом стала недосяжна сама для себе. І лише тоді, коли остаточно відчула власну безцілесність, я зрозуміла, що це була таке моя смерть. Хотіла себе помацати, вщипнути. Та гостра, як лезо кинджала, думка змусила затремтіти від жаху. Я вмерла. Я вмерла. У мене ще залишилися думки, бажання, відчуття, однак моє тіло зникло чи розчинилося, і я тепер не мала зовсім нічого. Ні своїх великих очей, ні постійно болящої голови, ні теплих рук, ні грудей. Мене не стало, як і не було. І я на смерть перелякалася. Але як я могла лякатися на смерть, коли це діялося вже по смерті?